Második fejezet. Amerre csak vasútvonalak ágaznak-bogaznak, behálózva egész dél afrikát mindenütt rövid néhány mérföldnyire egymástól apró települések nőnek ki a földből. Az utas szemében jelentéktelen ronda épület csaportnak látszanak, pedig tanyaközpontok sok száz mérföldnyi hosszúságban. Van vasútállomásuk, postahivataluk, néha szállodájuk is, de vegyes kereskedésük biztosan. A valaki Dél-Afrika, a pénzemberek és bányamágnások Dél-Afrikájának jelképét keresni, azért a Dél-Afrikájét, amelynek láttán a fekete kontinens földtérképezői, felfedezők, misszionáriósak elgozzadnának, a jelképet a vegyes kereskedésben találná meg. A vegyes kereskedés mindenütt ott van. Autón 10 mérföldet se kell megtenni egyiktől a másikig. Az ember kidugja a fejét a vonat ablakán és előtt áll. Minden bányának van vegyes kereskedése, és jó néhány majorságnak is. Alacsony, földszintes épület mindenütt, és úgy van felosztva szeletekre, mint egy tábla csokoládé. Egyik szelete főszerűzlet, a másik mély szárszék, a harmadik kocsma, egy azon hullámlemez tető alatt. Sötétre pácolt, magas pultja mögött a polcokon minden van. Takanykor elleni kenőcstől a fogkefék, teljes összevisszaságban. Néhány akasztón, rikító színű, olcsókartó ruhák lóknak alattok mondjuk egy halamcipőstabaz, vagy üvegtál kozmetikai cikkekkel és édességekkel. A szaga is jellegzetes. Firnány szakból, az épület mögött lévő vágóhíd alvat vérszakából, száradó bőrszakból, haszardgyümöltszakból, kályzappan szakból keveredik. A pulz mögött egy görög, zsidó vagy hindú, akit az egész körzet utál, mint idegent és kalmárt. A gyerekei, ha vannak, ott játszanak a zöldség közt, mert a lagószabák az üzletből nyílnak. Dél-Afrikában ezer embernek a vegyes kereskedés jelenti gyerekkora tízletét. Annyi minden fűződik hozzá. Olyan emlékeket villant fel például, hogy nélkül rabak az autó a hűvös paros éjszakában, aztán váratlanul megáll egy világos négyszög előtt, ahol férfiak átsorognak pohárral a kezükben, és aztán beviszik az embert a fényállban úszó kocsmába, és belediktálnak egy kort perselő italt, hogy megóvjon aláztól. Kétszer egy héten is odahajt az ember a postájáért, vagy hogy ott találkozzék a mérföldes távolságból érkezett hűszerféréket vásárló gazdákkal. Az otthonról érkezett leveleket fél láppal a kocsi hátsójára támaszkodva olvassa el, egy pillanatra elfeledkezve a napsütésről, meg a vörös porban úzó térségről, ahol annyi a heverőző kutya, akár a légy a húson, és a benszülöttek csoportokba gyűlve bámulják az embert, egy pillanatra visszarepíti a keserű hamvágy az egykori otthonba, ahová visszaköltözni mégse költözne az ember, mert ahogy ezek az önkéntes száműzöttek szomorúan mondogatják, Dél-Afrika beissza magát az emberbe. Méri számára a nasztalgiával kiejtett hazaszó Angliát jelentette, pedig szülei mindketten dél-afrikaiak voltak, és sose jártak Angliában. Angliát jelentette a postanapok miatt, mikor ott a vegyes kereskedés körül, és nézte, hogy futnak be az üres kacsik, és hogy hajtanak el aztán tengeren túlról érkezett áruval, levelekkel s újságokkal megrakodva. Méri életének igazi középpontja a vegyes kereskedés volt, még inkább, mint a többi gyereknek. Először is mindig a közelében lakott valamelyik boros kis faluban. Valamiért mindig átszalasztották, vagy egy hont azal gyümölcsért, vagy egy doboz lazazért az anyának, vagy azért, hogy nézze meg, nem eljött meg a heti lap. És Méri képes volt órákig elácsorogni a vegyes kereskedésben, elnézni a ragacsos, színes cukorhalmokat, átfolyatni az ujjaközt a fal mellé töntött zsákokban tárolt finom gabonát, a szemesarkából lesni a kiskörök lányt, akivel nem volt szabad játszania, mert az anyja azt mondta a szüleiről, hogy tikók. Később, mikor már nagyobb pacska lett, újabb jelentést kapott a szemében a vegyes kereskedés. Apja ott ívott. Néha anyja föltette a szenvedés Glóriáját, és hangos szóval elpanaszolta a csaposnak, hogy a férje Elisza a fizetését, ő meg alig bírja etetni a családot. Méri már gyerekfejjel tudta, hogy az anyja csak a jelenet kedvéért, a bánatát vitogtatva panaszkodik, hogy valójában szeretett tárni a kocsmában a söntése és éles siránkozó hangon panaszkodni a férjére, miközben az alkalminak ott idogálók rokon szenvel figyelik. Minden áldott éjszaka innen vetődik haza szokta mondogatni. Minden áldott éjszaka. Én meg fel három gyereket abból a pénzből, ami megmarad, ha kedve támad hazajönni. jönni. Aztán elhallgatott és várta a csapos részvét nyilatkozatát, aki bezsebelte a pénzt, amely szerint neki és a gyerekeinek járt volna. De a csapos csak annyit mondott a végén. De hát, mit tehetek én? Nem tartottam vissza, ha ki akarja fizetni, amit megívott, igaz? Végül aztán, mikor anyja eljátszotta a jelenetet, és enyelte mindenki rokon kézem kézen fogta mérit, és lassú, gyászléptekkel, keresztül van a a vörösporral borított térségen, hazafelé. Magas asszony volt, haragoszteme betegesen csillogott. Mérit már korán a bizalmába vonta, Hullatta a könnyeit a varrására, méri pedig esetlenül vigasztalta, legszívesebben ki volna a házból, de fontosnak is érezte magát és az apját. Nem, mintha az apját úrpává tette volna az ital. Ritkárókodta annyira, mint azok a férfiak, akiket Méri ott látott a kocsma előtt, miattuk kezdett félni a vegyes kereskedéstől. Csak éppen pityókás állapotba hitte le magát minden este, későn érkezett haza, és egymagában ette meg a kihűlt vacsoráját. Felesége keresztül nézett rajta. Epés észrevételeit akkora tartogatta, amikor teára jöttek a barátnői. Mintha azt az elégtételt is sajnálta volna a férjétől, hogy azt lássa, törődik vele, érez valamit iránta, ha más nem megvetést és gónt. Úgy viselkedett, mintha nem is létezne a számára. És gyakorlatilag valójában nem is létezett. Éppen csak a pénzt hozta haza, azt is kevesett. Máskülönben nem volt senki semmi a házban, és tudta is. Sült arcó, kócos, seszínű hajú emberke volt, s valami kényszeredett, agresszív jókedvet akart árasztani magából. Urasztart jénokokt is, ha ellenőrizni jöttek, de a benszülöttekkel kiabált. Vasútnál dolgozott, mint kezelő. Méri számára nem csak a körzet középpontja volt a vegyes kereskedés, és nem csak apja részegségének kódfeje, hanem az a kellelhetetlen hatalom is, amelyik a hó végén számlákat küld. Az egészet sohasem tudták kifizetni. Anyja mindig kikönyörgött még egy hónap haladékot a tulajdonostól. Szülei évente tizenkétszer vesztek össze a számlákon. Mindig csak a pénzen vesztek össze. Anyja néha szárazan meg is jegyezte, vagy járhatott volna rosszabbul is, mint például Mrs. Newman, akinek két gyermeke van, neki pedig csak három száját kell betömnie. Méri csak nagy ritkán jött rá az ilyen mondatok közti összefüggésre, és akkorra a három szájból csak egy maradt az övé. Nénynyécs bátyát egy rosszályos évben elvitte a vérhas. Szüleit rövid időre összepékítette a gyász. Méri később is visszaemlékezett, hogy akkoriban azt gondolta, a rossz szél vitte el őket. egyébként nem hiányoztak, annyival idősebbek voltak nála, és a vesztességért bőségesen kárpótolta, hogy egyszerre csak megszűnt a veszekedés a házban. Anya mindig csak sírt, igaz, de mintha az a kemény közömbössége is megtört volna. Ez a korszak azonban csak rövid ideig tartott. Méri úgy tekintett vissza rá, mint gyermekkora legszebb emlékére. A család háromszor költözött, mielőtt Méri iskolába került, és aztán már meg sem tudta volna mondani, hány vasútállomáson lakott. Egy napnak szélnek kitett poros falóra emlékezett, a szélén egy sor görcsös gumifára, s az ökrösszekerek nyomán örökkolban kavargó érte, a renyhességet árasztó forró levegőre, amit mozdonyfüttyök köhögések szaggattak meg számtalan szornapjában. Por, csirke, por, gyerek és vándorló benszülöttek por és vegyeskereskedés, mindig a vegyeskereskedés. Aztán intézetbe küldték, és az élete megváltozott. Nagyon boldog volt. Annyira boldog, hogy már előre rettegett a szünütőktől, amikor haza kell mennie pityókás apjához, keserű anyjához, a furcsa kis házokba, amelyik olyasféle volt, mint egy lábakon álló kis vadoboz. 16 éves korában kimaradt az iskolából, és egy irodában vállalt munkát benne a városban. Olyan álmos kisváros volt, amilyennel tele van szórva egész Dél-Afrika, akár a Kalács. És Méri megint boldog volt. Mintha csak a képírásra, gyorsírásra, könyvelésre, meg a többi kényelmes irodai munkára termett volna. Szerette az apró események szabályos egymás utánját, s főleg a jól eső személytelenséget. 20 éves korára megvolt a jó állása, a baráti köre, a helye a város életében. Aztán meghalt az anyja, s lényegében egyedül maradt a világban, mert apját megint áthelyezték 500 mérföldnél adép egy másik állomásra. Nem is igen látta. Apja büszke volt rá, de ami még lényegesebb, békében hagyta. Levelezni sem leveleztek, nem olyan fajta voltak. Méri örült, hogy megszabadult apjától. Nem látott semmi félelmeteset abban, hogy egyedül maradt a világban. Inkább tetszett neki s mintha anyja szenvedéseiért átolna valamiféle bosszút azzal, hogy apjával nem törődött. Eszébe sem jutott, hogy talán az apja is szenved. Ugyan mit szenvedne? Torkolta volna le azt, aki szóba hozva Ő volt a férfi a háznál, nem igaz? Azt csinálhat, amit akar. Anyjától örökölte ezt a száraz fenimizmust, amire semmi szüksége nem volt, mert a dél-afrikai magányos nők kényelmes, gondtalan életét élte, és maga sem tudta, milyen jó dolga van. Honnan is tudhatta volna. A más országokban uralkodó állapotokból sejtelmesen volt, így aztán nem mérhette a helyzetét senki máséhoz. Azt például soha eszébe nem jutott, hogy akármilyen szegény vasúti altiszt az apja, és akármilyen boldogtalan volt az anyja élete szűkös anyagi helyzetük miatt, annyira, hogy halálba is sor miatta, ő mégiscsak úgy él, semmivel sem rosszabbul, mint a leggazdagabb délafrikai családok lányai, azt csinálhat, amit akar, ahhoz mehet feleségül, aki ezt kedve tartja. Ilyesmi meg sem fordult a fejében. Az osztály nem Dél-Afrikai szó, és rokan értelmű délafrikai szava, a faj, számára a kifutó jelentette a cégnél, ahol dolgozott, más nők cseléteit, meg a bennzővettek alaktalan tömegét az utcákon, akiket észre sem vett. Annyit tudott, hogy a benszülöttek egyre inkább elszemtelenetnek, mert ez a levegőben volt. De tulajdonképpen semmi dolga nem volt velük, kívülestek a világán. 25 éves koráig semmi sem zavarta meg nyugodt, kényelmes életét. Akkor meghalt az apja, s vele eltűnt az utolsó láncem, ami rossz emlékű gyerekkorához kötötte. Megszabadult a cölöpöken álló piszkos kis vitilló, a fütyülő vonatok, a port, a szülői cívódások emlékétől elfelejthette mindezt. Szabad volt. Mikor a temetés után visszatért az életába, további zavartalan életnek nézett elébe. Nagyon boldog volt, és ez volt talán az egyetlen pozitív tulajdonsága is, másképp semmi másban nem tűnt ki, noha 25 éves korában volt a legcsinosabb. A puszta elégedettségtől kivirult a sovány, esetlenül mozgó, világosbarna hajó, komoly, kékszemű, jól öltözött lány. A barátai alig ha nem úgy beszéltek róla, mint karcsú szőkeségről, mert Méri a gyerekes arcú filmcsillagokat választotta, mint a képül. 30 éves koráig nem változott semmi. 30. születésnapját kínosnak nem mondható, enyhe meglepetéssel vette tudomásul, nem érzett semmi különbséget, hogy az évek ilyen gyorsan elmúltak. 30. Magas korha, mástól hallja az ember, de Méri nem tartotta magát 30 évesnek. Ezt a születésnapot minden esetre elfelejtette megülni. Szinte bosszantotta, hogy ilyesmi történhetik vele, amikor semmiben sem különbözik a 16 éves méritől. Ekkor már személyi titkára volt a főnökének, és szép pénzt keresett. Ha akarta volna, lakást bérelhetett, és elegánsan élhetett volna. Nem feltűnően szép pikat tartózkodó megjelenésű képviselője volt a dél-afrikai fehér demokráciának. Hangját nem lehetett volna sok ezer hang közt megkülönböztetni, kicsit éneklősen a szavokat elharapva beszélt. Ruháit pár viselhette volna. Semmi akadálya nem volt, hogy egyedül éljen, akár saját autója legyen, zerényen szórakozzon. Senkinek nem tartozott számadással. De ösztöne visszatartotta. Inkább egy lány egyletben lakott, s bár az egyletet azért alapították, hogy a szerény keresető nőket támogassa, Méri már olyan régi bútordarab volt ott, hogy eszükbe sem jutott felszólítani a távozásra. Az egyleti lakás az intézetre emlékeztette, és nem szerette volna az intézetet elhagyni. Szerette a sok lányt, az étkezéseket a nagy ebédlőben, és szerette azt, hogyha hazajött a moziból, már várta egy barátnője a szobájában, hogy fecsegjenek egy kicsit. Az egyletben bizonyos értelemben fontos személyiség volt, más, mint a többi. Először is jóval idősebb volt náluk. A féle kellemes fiatal nagynéni szerepét játszotta, akivel megoszthatták minden gondjukat, bajukat. Méri semmin sem hökkent meg, senkit sem ítélt el, és soha nem plegykált. Szinte személytelennek látszott a csipcsop ügyek fölött állónak. Merebb madara tartózkodása megófta az áskálódásoktól, feltevésektől. Sérthetetlennek tetszett. Ebben volt az ereje, de a gyöngesége is, amit ő maga nem tekintett gyengéjnek, idegenkedett, sőt szinte ítózott a bizalmas kapcsolatok gondolatától. Kicsit fensőbségesen mozgatta a fiatal lányok közt, mintha azt mondta volna, engem hagyjatok ki a játékból. Fensőbbségének nem volt tudatában. Boldog volt az egyletben. Teljes és cselekvő életet élt a lányegyleten, sőt az irodány kívül is, ahol ugyancsak megbecsülték olyan sok évet de ugyanakkor bizonyos vonatkozásban passzív is volt ez az élet, mert másoktól függött. Nem az a fajta nő volt, aki társaságot gyűjtött maga köré, vagy aki a társaság központja. Még mindig az a kislány maradt, akit visznek. Élete tulajdonképpen elég különleges élet volt a körülmények, amelyek létrehozták, ma már letűnőben vannak, és ha már teljes lesz a változás, a nők úgy néznek vissza méri korára, mint letűnt aranykorra. Későn kelt, éppen beért az irodába, mindig pontosan, de reggelire már nem maradt ideje. Sokat, de kényelmesen dolgozott ebédidőig. Akkor hazament az egyetbe ebédelni. Délután még két óra munka, aztán szabad volt. Ilyenkor teniszezett, hokizott vagy úszott. Mindig férfi társaságban, a szántalan férfi közül mindig vitte valamelyik, mint a húgát, méri olyan jó pajtás volt. Parátnőket is százával tartott, csak igazit nem egyet sem. Svérfiakat ugyancsak százával, legalábbis úgy látszott, akik régebben vagy most vitték már megnősültek és meghívták mérít az otthonukba. Jó ismerőse volt a félvárosnak. Esténként éjfélig elnyúló garden járt, vagy táncolni ment, vagy moziban. Néha hetenként öt estét is moziban töltött. Éjfél előtt sosem került ágyba. És ez így ment nap, mint nap, hét, mint hét, évről évre. Dél-Afrika csodálatos ország a hajadon fehérnőknek. Méri azonban nem jól játszotta a szerepét, mert nem ment férjez. Múltak az évek barátnői férjez mentek, volt kaszarús lány, mások gyerekei már felcserepedtek, de ő csak maradt a régi, a társaságkedvelő, a kedves, a szíves, a tartózkodó. A kemény munkát épp úgy szerette, mint mindig az iratában, és soha egy percig sem volt egyedül, csak hallott. Úgy látszott, nem értettik a férfiak. Férfiak, könnyű nekik, mondta el akárhánszor az egyleti lányoknak. Noha az irodán és az egyleten kívül élete teljesen a férfiaktól függött, ezt a vádat felháborodottan visszautasította volna. S talán nem is függött annyira tőlük, hiszen mások panaszait bajait meghallgatta ugyan, a maga bajaival azonban sose hazakodott elő. Barátnői ha néha kicsit meg is orralt ezért. Homályosan úgy érezhették, hogy nem rendes, ha valaki az egész világnak odatartja a vállát, hadd boruljanak, rásírják ki magukat, és neki magának semmi panaszkodni valója. Az igazság az, hogy nem is volt semmi baja. Csodálkozva, és egy kis többenettel hallgatta mások bonyolul történeteit. Megborzott attól, hogy mi minden előfordul. Rendkívül ritka jelenség volt. Harminc éves nő létére nem ismerte a boldogtalan szerelmet, a fejfájást, a derékfájást, az álmatlanságot, az idegességet. Maga sem tudta, milyen ritka jelenség. S még mindig a kislányok közé számított. Ha idegen kriket csapat látogatott a városba, és ellenféle volt szükség, a szervezők rendszerint Mérinek telefonáltak. Az még remekelt, finoman, tapintatosan alkalmazkodni bármihez. Akár jótékonysági táncestére kellett hegyeket aladni, akár a városban vendégszereplő hátvédnek kellett táncpartner. mérés szíves készségére egyformán számítani lehetett. A haja még mindig kislányosan a válláig ért, kislányosan pasztelszínű ruhát viselt, és megőrizte mérsékelten gyermetek motorát. Ha elfelejtették volna, akkor is kellemesen élt volna tovább a maga módján, amíg egy szép napon az emberek felfedezték volna, vagy megörekedett észrevétlenül, anélkül, hogy valaha középkorú is lett volna. Kicsit ráncos, kicsit fanyar, de magkekészséges, szentimentálisan jószívű, s a vallásnak, vagy a kiskutyáknak szentelte magát. S bizonyára gyöngét figyelemmel vették volna körül, hiszen a legjobb dolgokat elszalasztotta az életben. Tehát annyian vannak, akik nem vágynak ezekre, annyian, akiknek már a kezdet-kezdetén elvették tőlük a kedvét. Ha Méri az otthonára gondolt, a vonatokról rázkódó faskatúja jutott az eszébe, s ha a házasság, akkor az apja, amint véleves szemmel, pityókásan jön haza. A gyerekek gondolatára anyja arcát látta maga előtt, gyermekei temetésén összetörten, száraz szemmel, keményen, mint a szikla. Méri szerette a mások gyerekeit, de elborzott a gondolattól, hogy saját gyereke legyen. Az esküvön elérzékenyült, de a nemi élettől mélységesen undorodott. Otthon nem lehetett a többiektől félre vonulni. És voltak dolgok, amikre nem akart emlékezni. Évek óta gondosan igyekezett elfolytani őket. Valami nyugtalanság azért kétségtelenül elfogta néha, ha mi homályos elégedetlenség és ilyenkor jó darabig nem lehet a -e ketvét elfoglaltságaiban. Például, amikor mazi után jókedvűen nyugodvóra egyszer csak az eszébe villant. Megint elmúlt egy nap, és ilyenkor az idő összezsugorodott, s mintha csak egy lélegzetnyi idő telt volna el, mióta az iskolát otthagyta, s önálló életet kezdett a városban, meggyart egy pillanatra, mintha valami láthatatlan talapszatot kihúztak volna alól de aztán Józan teremtés révén, aki meg volt győződve róla, hogy beteges dolog, az ember a lelkében vájkál, lefeküdt és eloltotta a lámpát. Fél álmában esetleg még eszébe jutott. Hát, ennyi az egész. Erre fogok majd emlékezni, ha megöregszem? Derekerrel rendszerint elfelejtette a dolgot, és ahogy múltak a napok, boldog volt ismét, mert maga sem tudta, mire vágyik. Valami nagyobbra, gondolta bizontalanul, másféle életre de rossz hangulata mindig hamar elzárt. A munkája elégedettséggel töltötte el, érezte, hogy eredményesen tud dolgozni, elégedett volt barátaival, akikben bízott, a lány egy lett mekít, csibekeltető melegével, ahol mindig izgalmat keltett mások eljegyzése és házassága, és férfi barátaival, akik jópajtásként kezelték, s nem gyötörték ostoba szexuális ügyekkel. Csak hogy előbb-utóbb minden nő tudatára ébred annak a megfoghatatlan, de erős kényszernek, hogy férjhez kell menni. És méri, akármennyire nem volt fogékony a környezete az emberek célozgatásai iránt, egyszer csak szemtől szembe került a problémával, méghozzá igen kellemetlen formában. Egy férjezett barátnője házában ült a verantán. Ben a szobában égett a villany, és halk beszélgetés hangjai szűrődtek ki. Méri egyszer csak a nevét hallotta. Már állt volna föl, hogy bemegy és észreveteti magát, első gondolata jellemző módon az volt, milyen kellemetlen lenne a barátnőinek, ha tudnák, hogy fültanulja a beszélgetésüknek. Aztán újból visszaült, hogy kivárja az alkalmas pillanatot, amikor úgy tehet, mintha most jött volna be a kertből. Közben égő arccal, izzadó tenyérrel véghallgatta a beszélgetést. Nevetséges, majdnem 16 éves. Figyelmeztetnie kellene valakinek az öltözködésére. Milyen korú? Kétségtelenül túl van már a harmincon, lassan eljár fölött az idő. Már akkor rég ott dolgozott a cégnél, amikor én oda kerültem, pedig annak jó tizenkét éve. Miért nem megy férkez? Nyilván bőven lett volna rá alkalma. Száraz goncakás hallatszott. Hát ebben nem vagyok olyan biztos. Valamikor az én férjem is tette neki a szépet, de most már azt mondja, hogy méri, sose fog férhezmenni. menni. Nem az a fajta. Egyáltalán nem. Valami hibácik nála. Azt azért nem hinném. Minden esetre jól benne van már a korban. Valamelyik nap találkoztam vele az utcán, és alig ismertem meg, komolyan mondom. Attól a sok sportolástól olyan a bőre, mint a smirkli, és csupa csont és bőr. De azért nagyon kedves lány. Még se balondulnak érte a férfiak. Azért lehet jó feleség belőle, jó teremtés meg kell hagyni. Jóval idősebb férfival kellene elvetetnie magát. Egy ötvenesé lenne hozzá. Majd meglátott egy szép napon, amelyen apja korabeli emberhez megy férjez. Not, sose lehet tudni. Újabb ezúttal eléggé jó indulatú koncakás volt a válasz, de méri fülének gyilkosan kegyetlenül hangzott. Meg volt többenve, fel volt háborodva, mégis azt értette a legjobban, hogy a barátnői ilyen hangnemben tárgyalják meg. Tapasztalatlan volt, s olyan őszintén közeledett másokhoz, hogy el sem tudta képzelni, hogy a háta mögött beszélnek róla. És miket mondtak? Csak ült feszengve, s a kezét töltelte. Aztán összeszedte magát, és bement a szobába áruló barátnői közé, akik oly szívére fogadták, mintha nem épp a szimén rögték volna szívébe a kést, és pillentették volna ki egyensúlyából, nem ismert magára a képen, amelyet festettek volna. Ez a nyilvánvalóan jelentéktelen kis incidens senkit sem hozott volna ki a sadrából, aki jobban ismeri a világot, de ide igen nagy hatást gyakorolt. Ő, akinek addig sohasem volt ideje törődni magával, most órákig is eltűnődött a szabályában. Miért beszélnek ilyeneket? Mi baj van velem? Hogyhogy hogy én nem az a fajta vagyok. És attól fog a félvel este barátnői arcát, hát ha kiül rá a róla alkotott a véleményük. És még jobban megszavarodott és szerencsétlenebb lett, mert látszólag nem változtak a szokásos nyájassággal bántak vele. Két értelműségre gyanakodott, amikor szó se volt róla, Rossz indulatot sejtett annak a tekintetében is, aki őszintén szerette. Alaposan átgondolva a véletlenül meghallott szavakat, kigondolta, hogyan ápolja magát. Kivette a szalagot a hajából, sajnálkozva, mert úgy érezte, hogy hosszúkás, keskeny arcát szépen kerettezte a gondörhajtom meg. Aztán méretre készült ruhákban kezdett járni, és nagyon kényelmetlenül érezte magát bennük mert a kis és bakorúkról szaknyák jobban illettek az egyéniségéhez. És életében először kezdte kínosan érezni magát férfi társaságban. Eltűnt az öntudatlan kis megvetése irántuk, ami úgy védte az érzéki közeledéstől, mintha ijesztően rúlt lett volna, és elvesztette ki egyensúlyozatságát. Férjet kezdett keresni. Nem vallotta meg magának ezt ilyen nyersen, de mégiscsak társas lény volt, pár, sose gondolt a társaságra, mint abstrakcióra, és ha a barátai úgy gondolják, hogy illene már férjhez mennie, akkor lehet benne valami. Ha megtanulta volna érzései megfogalmazását, valószínűleg így fejezte volna ki magát. És elsőnek egy 55 éves ember közeledését fogadta, akinek szinte felnőtt gyerekei voltak már. Talán mert jobban biztonságban érezte magát vele, mint egy fiatallal, mert képzeletében nem kapcsolódtak terelmi jelenetek, az a középkorú úrhoz, aki szinte apai érzelmeket tanúsított iránta. A középkorú úr pontosan tudta, mit keres. Kellemes társat, anyát a gyermekeinek és egy olyan valakit, aki vezeti a háztartását. A kellemes társat megtalálta Mériben, s úgy vette észre, hogy a gyermekekhez is kedves. Ennél jobb megoldást Méri sem találhatott volna. Ha egyszer félhez kell mennie, még ez a legelfogadhatóbb a számára. Csak hogy az ügy rosszul végződött. A középkorú úr túlbecsülte Méri tapasztaltságát, azt hitte, hogy egy ilyen korú nő a hosszú önállóság múltjával a háta mögött, tudja, mit akar és mit várhat tőle. Mindkettők számára világos kapcsolat alakult ki köztük, amíg a középkorú úr meg nem kérte, és az igen után ostromolni nem kezdte. Méri ekkor heves undor fogta el, és megszökött a kényelmes szalomból, ahol a középkorú úr csókolgatni akarta. Kirohant az utcára neki az éjszakának, s útva tette meg az utat a lányegyletig. Ott aztán leroskadt az ágyra és sírt. Az e fajta ostobaság pedig nem táplálta a középkorú úr érzelmeit, holott fiatalabb ember vonzónak találta volna, a testi szenvedély hajtja. Másnap reggel Mérhé szánta bánta viselkedését. Hogy is tehetett ilyet, mikor mindig tudott uralkodni magán, és semmitől sem irtózott jobban, mint az így és úgy is magyarázható jelenetektől. Bocsánatot kért a középkorú úrtól, de ezzel végész szakadt a kapcsolatuknak. S most ott volt, ahol a part szakad. Hogy nem tudta, mire is volna szüksége. Úgy tüntette fel az esetet önmag előtt, hogy egy ember közeledésétől szaladt el. Megborzongott, s azon került a kerülte a halminználítősebbeket. Pedig ő maga elmúlt már 30. Ennek ellenére még mindig fiatal lánynak tartotta magát. És közben öntudatlanul, anélkül, hogy beismerte volna önmaga előtt, folyton férj után nézett. Néhány hónapig, még végül csak ugyan férjhez ment, úgy beszéltek róla az emberek, hogy mérinek a gyomra fordul föl, ha megsejti. A sors kegyetlensége, hogy éppen rajta közülte a nyelvét mindig mindenki, pedig az ő ember szeretete éppen abból az őszinte, mélységes idegenkedésből táplálkozott, amelyet a testi dolgok, a szerelem és a szenvedély megnyilvánulásai váltottak ki belőle. De ez volt a sorsa, hiába. Kiterjedt baráti körében, szájról szárra járt annak az estének a megkökkentő és meglehetősen mulatságos históriája, mikor faképnél hagyta a középkorú lovagját, bár nem lehetett volna megmondani, ki tudhatott róla az emberek nevetve bólogatva hallgatták, mintha a régi gyanújük igazolódott volna. Egy 30 éves nő, és így viselkedik, nevettek, méghozzá gúnyosan, mert nincs mulatságosabb a tudományosan gyakorolt nemiség korában, mint a szerelmi félszegség. Nem volt megbocsátó a nevetésük, úgy kell neki, gondolták. Mindenki megállapította, hogy nagyon megváltozott. Nem ad magára, Letört, a bőre csúnya, mintha valami betegség lappangana benne, nyilván az idegösszeomlás szélén áll, ami nem is csoda az ő karában, ha egyszer így jel, meg minden, ha félgyet keres és nem sikerül találnia. És a viselkedés is egész más, olyan furcsa volt mostanában. Milyen féléket beszéltek róla? Iszonyú dolog, ha az ember az igazság hogy más elvont étel nevében összetöri az önmagáról alkotott képet mert aztán hogyan alkosson újat magának, hogy képes legyen tovább élni. Méri lerombolta önmagáról alkotott képét, de újat teremteni nem bírt. Nem tudott megnenni régi, személytelen, felületes barátságai nélkül, s most úgy érezte, hogy minden ismerőse sajnálkozva néz rá, és egy kicsit türelmetlenül is, mintha értéktelen nő volna.